Hej och välkommen till teoknologi nummer tio. En... <laughs> avsnitt nummer 10. Ja, vårt första jubileum. Hur firar vi detta? Jag vet inte riktigt, men det, det, det, är, det är bra jobbat. Det är bra jobbat. Jag ja. dricker lite vatten för det. Ja, det är bra. Så, vi får gott. smaka vatten. Vi får tänka att det var champagne. Mm. Champagne är inte lika gott som vatten. Jag är Mattias Turfjell. Och jag är Och. David Silverkors. Ja. Den här veckan har vi tänkt prata om eh, att vara oense. Hur man är oense på ett bra sätt. Men innan vi kommer in på det ämnet så har David lite FU, follow-up, uppföljning på svenska. Mm, vi pratade om disruptive innovation förra veckan. Mm. Disruptiv innovation typ. Mm. Uh, och uh, där hade vi också lite um, det, det, Vi knöt ihop det ganska mycket Det här med Expert Enough Manifesto Och uh, Cult of Done Manifesto Och Deliberate Practice Nej, det Little Practice var inte det jag tänkte på. Håll Steam manifesto. Mm. Det var ju tre sådana där affischer med väldigt mycket ord på, så att säga. <laughs> <laughs> väldigt ja. många sådana där bokstäver, du vet. Vi är präster, vi gillar ord. Ja, vi är rätt förtjusta i sånt ofta. Och jag skrev ut dem, faktiskt. Även om jag sa För att det fanns ju väldigt högupplösta Fina versioner på internet Så jag tyckte jag kunde testa att skriva ut Förutom Expertina faktiskt Den var inte så högupplöst Men jag drog ut allihop på A3 Och satte upp dem på mitt kontor på väggen För jag tycker det var en positiv och bra påminnelse liksom. sådär Och de var ganska estetiska tycker jag också Och då var det en kollega Som fort lade märke till det där Och tyckte att det var inspirerande Och gärna ville ha Mm en kopia på dem, så det var ganska roligt sådär att ja det sprider sig ja, liksom sprider sig på det sättet sådär. det är en kult ja, precis verkligen, en, en kult kring det hela nej, men jag vet inte om min kollega hade hunnit läsa igenom dem så noga, men, men tyckte väl att de var att det var estetiskt snyggt och att det verkade vara ett intressant budskap och sen förstod jag som att personen i fråga skulle liksom titta lite mer på det sen då, mm det är lite som de här, de här inspirationsplanscherna som är svarta och så är det ja. en bild. Och så Times New Roman rubrik och sådana. Ja. Det var väldigt oinspirerande som står runt där. Lite. Men så här är ju inspirerande. Och ja, det här är ju det. Och absolut inte Times New Roman. På köpet så slipper vi det. Mm. Eller areal eller Verdana? Ja, nu tycker inte jag att Verdana är så hemskt. Men... Oh. Ja. Areal. Diven i hjärtat, David. <skratt> <skratt> jag kan faktiskt, nu när vi gärna pratar om typsnitt för en gångs skull. tipsa om ett spel som är helt underbart för oss som tycker att det är kul med typsnitt. Det heter Type War. Finns i App Store. Där man ska identifiera typsnitt helt enkelt. Jag är... Ja, det, är spelet, det bevisar min nördighet när det gäller fonter. Jag önskar att det fanns mer Game Center men det gör det inte. Mm. Du kan inte visa upp hur bra det är på dig. Nej. Nej. Synd om det. Så jag väljer att inte säga det heller. <laughs> Kanske bäst så. <laughs> Sen var det en sak till jag tänkte på med det. Mm. Eh, och det var att det känns som att det har landat lite där under veckan faktiskt. För min del med Disruptive Innovation. Alltså som begrepp. Jag tycker att jag, hade haft, jag, tycker att jag har lite nytta av det. Mm. Eh, just för att beskriva för mig själv när saker faller på plats. Det har hänt ganska många gånger har jag upplevt um, som jag kommer ihåg- och det har säkert hänt många fler gånger än så- både i mitt eget och andras liv. Um, till exempel när man, man står väldigt nära och kära varandra- och man, man är ju på många sätt väldigt bra för varandra uh, i det. Jag tänker på, uh, i mitt fall då med min fru till exempel- att um, vi är väldigt ärliga mot varandra liksom vi, vi säger vad vi tycker och känner och hur vi upplever det den andra gör och sådana där saker och det är ju ett väldigt bra verktyg att mogna på att hjälpa varandra på det sättet mm. eh, och vad jag tänkte på var, var just det här eh, hur jag liksom åt båda hållen har lagt märke till att jag kan ha påpekat någonting eh, ganska många gånger till och med eh, som har som jag tycker har varit något som hon, hon skulle ha nytta av att tänka på. Alltså inte liksom någon pik, och inte heller kritik utan mer bara liksom så här personlighetsutvecklande, en positiv bemärkelse liksom. mm. Och det har hänt åt andra hållet också och det har ändå inte riktigt tycker alltså det har jag ändå inte landat liksom, eller så eller man har inte tänkt på det Det har registrerats liksom, hon har sagt ja visst det där låter vettigt eller det ska jag tänka på eller något sånt där. Och likadant har jag uppenbarligen gjort. Um, men sen säger någon annan det i någon annan kontext liksom mm. och så kommer man hem och så bara, åh men det här det här, det här är så bra och så säger hon, men det har jag sagt till dig liksom, <skratt> eller så säger jag till henne då samma sak, vilket är ju det jag lättast kommer ihåg liksom Att <skratt> ja. jag då säger, men jag har ju sagt det här till dig liksom, det är inget nytt, jag har ju sagt det <skratt> ganska många gånger också kanske mm. och um, och likadant åt andra hållet då um, och det är ganska intressant. Men där tror jag att alltså, det där är ett ganska bra exempel på en sån situation som, som man skulle kunna kalla för disruptive innovation. För, för jag lyssnar mycket på min fru och tar in mycket av det hon säger. Liksom. Och särskilt av den typen av, av karaktär som är eh, lite kritiskt. Eller, alltså så när, särskilt när vi har bra öppna samtal och vi inte är liksom lite arga eller sådär. Mm. Man har liksom ett väldigt öppenhjärtigt samtal åt båda håll liksom. så, mm. så, så blir ju det väldigt positivt i, i slutändan liksom. även om man kanske får tankeställare som i, i stunden inte är jätteroliga liksom. och det där har gett mig väldigt mycket och i den mån jag har utvecklat som person de här åren och det vet jag att jag har så, så, så går ju myk, alltså, mycket av det kommer ju liksom, ja, det kommer från fler sammanhang men, men mycket av det kommer ju från att man nöter på varandra dag ut och dag in mm. Liksom. Uh, så att jag, det är inte som att det inte har gett med någonting men, men, men allt fastnar inte Och inte på en gång liksom. men, men ibland blir det just det där då en, en så kallad disruptive innovation Som vi beskrev förra gången Alltså att Det handlar egentligen inte om att det är så att säga Ny teknologi då. <laughs> eller, eller det mest flashiga Eller något sånt Utan det handlar bara om att det, det, alltså De olika bitarna faller på rätt plats mm. För det var lite så jag upplevde ja. Upplevde den här upplevde Disruptive Innovation när vi talade om det som med t att bilar fanns förut. Liksom. Det var inget nytt. Utan det som var nytt här, det var ju liksom en en, en enkel bil som, som gjorde det, som, som uppfyllde tillräckligt många människors behov till rätt pris. Liksom. Mm. Och då sa det klick och det small stort. Liksom. Mm. Och det är på något vis det som jag tänker också med, med personliga insikter att det behöver inte ens vara något nytt. Man kan ju ha hört det förut. Man kan ha hört det ganska många gånger förut till och med. Särskilt i kyrkan med en del grejer- när det gäller teologi och sånt- som man mm. kanske är uppvuxen på. liksom Men sen helt plötsligt- så kommer det något lite annat ljus. Och då har de där grejerna lagt sig på plats. Och då säger mm. det klick. Liksom. Och, så. och jag, gillar jag gillar liksom- begreppet Disruptive Innovation. Det blir väldigt nördigt- men jag gillar det i det sammanhanget. För det blir- det, lå alltså det blir som att man ändå uppvärderar den typen av insikt på något sätt. Ja. Är du med på, ja, jo, på det? Ja, absolut. Alltså ja. Jag tror att alltså, det här med, med förändring i, i, i våra liv på ett sätt som är jobbigt ofta är ju kanske ingenting vi gärna vill liksom, verkligen uppleva. Man vill ju inte uppleva det även om man kanske inser att det är det är sånt som är bra för den. Mm. Um, så din, det, det, kanske det är sånt vi väljer att prata om ofta med varandra. Men um, ja, jo, jag håller med om att det, att det ofta är när man har upplevt någonting från olika, alltså olika håll. Ja, så ge någonting hos sig själv som han har fått se genom andra människors ögon antingen genom att de eh, säger saker eller hur, hur de beter sig i, i, i sammanhang att eh, ja kanske inte ja, ju fler människor man jag vet inte riktigt vad jag på väg med det här men eh, jag, jag, jag fattar vad du vad du säger. Ja. <laughs> jag säger så. Det, att, att det krävs ofta att man. Att det som är. Ja, det som gör att jag. Istället för att bli, vara en lumpen liten. Kul kolbit. Kan bli en diamant. Det är just det. Att jag liksom slits mot. Inte bara mot många människor. Utan att det är många aspekter. Av mitt liv som får utsättas. För olika saker. Mm. För att. Att vi kunde komma på plats på något sätt. Så att, det, att man vågar kliva ur sig själv eh, på, på många olika sätt genom att möta sina, sina rädslor och, eh, och alla andra aspekter av mitt liv som faktiskt är jag. Det är lite jag... hippie lät det där, men... Ja. Jag misstänker att vi är lite på olika spår med det. För att jag, jag, jag insåg inte riktigt själv vad jag ville säga förrän jag hade slutat prata och börjat lyssna på dig. <laughs> vad vill du säga egentligen? Fast jag ville nog säga det där andra också som jag sa förut. Och det, och det som du fortsatte på. För jag håller med om det. Så att det. Är också... men, men det jag på något vis ville sätta fingret på tror jag var nog för min egen del. Känslan av... Alltså att det känns lite i den stunden känns det lite billigt och lite efter mm. eh, att inse eller liksom när man ändå vet att jo, egentligen har ju det här sagts förut mm. liksom, egentligen är det här en insikt jag kanske då borde haft eh, och, och en del grejer fast det associerar egentligen inte så mycket till konversationerna mellan min fru och mig men, men det finns kanske grejer där det ännu mer är så att man känner oh shit det här borde jag ha fattat förut Mm. varför har jag inte fattat det här tidigare liksom? mm. um, och då tänker jag att fast det, går, det kommer inte gå att använda på det sättet, men för mig själv så kan jag ändå uppleva att, att just det här disruptive innovation, att jag, att jag på något vis har fört över det här, eller varit med och fört över det här begreppet från teknologi um, att på något vis... Ja, för över det till det mer personliga planet. Jag tycker att det, det är lite uppvärderar den insikten då på något vis. Alltså ja. att känslan av att ja, men det är inte så konstigt att du inte har fattat det förut för... Eh... Alla faktorer har inte varit på platsen. Nej, precis. Nu kom det rätt ljus liksom. Eller mm. som du sa, alla faktorer har nu... Nu har, nu har det fallit rätt för att insikten ska landa på det här sättet mm. liksom. Och det har inte gjort det förut. Och det betyder inte att jag var dum i huvudet förut. Nej heller liksom, vilket jag kanske ändå egentligen inte riktigt trodde att jag var men det känns ju ändå så i stunden också mm. så på så vis tycker jag att det kan jag tyckte att det gjorde lite skillnad mm. att det kändes lite mera okej okay med sådana insikter som man borde haft men som man får efterhand ja. typ så <laughs> mm. <laughs> nu fattar jag vad du menar nu fattar du vad jag menar vad ja. <laughs> Ja, det Ja. Follow-up på det. Det var follow-up. Har vi något mer? Vi har ju inte fått några, någon feedback nej. på ett tag. Nej, nej. Vi måste säga att vi är oerhört besvikna på våra lyssnare. Otroligt, otroligt. Jag gråter de kvällarna. Ja. Jag ligger i fosterställning. Ja. Jag tänkte att vi skulle liksom totalt revolutionera podcast Sverige. Ja. poddsändningssverige eller, eller åtminstone bara fyra veckor skulle det ta ja, ja visst, det var ju nästan mycket ja vi skulle kanske visa den här oerhört eh, invecklade attackplanen vi hade för att kunna annektera iTunes Store ja visst, fylla den mm. <här> nej, nej. Är inte alls besvikna. Tvärtom, vi är väldigt tacksamma för att folk faktiskt vill lyssna på det. vårt eh, ja, våra järnspöken. Ja, ja. Jag skulle tankar. inte vilja nedvärdera det så mycket men, men det är ändå bara <laughs> i slutändan är det ändå bara vad vi tycker och säger till, säger till varandra och de som vill lyssna. Och det är ju ja. roligt att det är så många som lyssnar. Jätte jättekul. Verkligen, det uppskattar vi mycket. Men det vore också kul att få höra vad ni vill vad ni tycker om era åsikter mm. uh, uh, både, både om podcasten är stort och uh, om uh, specifika ämnen vi pratar om för vi återkommer ju gärna till saker och vi har ju redan haft en tendens att göra det alltså att uh. återkomma till gamla ämnen det känns inte som att vi någonsin riktigt blir färdiga med något utan <laughs> Nej, det är ju ja. ett pågående samtal liksom uh. Precis. Så, så hör gärna av er vi är mycket intresserade av vad ni tycker uh. Uh, på uh, att till te på Twitter, ah. eller att turfjäll med TH och eh, FJE det är, på Twitter. <skratt> eh, Väldigt svårt då att berätta ja, alltså, hur ditt namn ska stå, uh, stå. The story of my life. Ah, och jag då, att silverkors precis som det låter. Mm. Eh, och eh, så kan man förstås mejla oss på reagera att eller gå in på sajten och trycka på reagera. Mm. Det, det är, är bra. flera bra sätt att höra sig mm. på. Visst var det var en bra segway, David. Det var sjukt bra. Jag är imponerad. Ja. Um. vi har inte kommentarer på vår blogg. Precis. Det har ju varit mycket, eller mycket, mycket. Det har varit en del snack. i alla fall i, i de Twitter-kretsar som jag rör mig om man nu kan tala om Twitter-kretsar om hur enda räddningen för nyhets- och tidnings- och publiceringsindustrin är den här, det sociala webben alltså eh, interaktion mellan författare och läsare och mellan läsare och läsare eh, i form av kommentarer på, på eh, nyhetsartiklar etc. Eh, jag eh, misstänker att många av våra lyssnare eh, känner igen den här, det här, de här åsikterna, det här samtalet om, om kommentarer och eh, så. Och vi skulle vilja inleda vårt samtal om dagens ämne eh, genom att prata lite om det här. Eh, vi ska läsa upp en tweet som jag fick retweetad av någon här om, eh, om dagen. Det är en man som heter Matt Comey. Eh, att M-A-T-T-C-O-M-I. I det shownoterna. Yes. Han säger så här på... Twitter, och både jag och David har retweetat den här idag. Han säger så här: If you had to choose between reading app store reviews, reading YouTube comments, or poking yourself in the eye, which eye would you poke? Oh, uh, David håller inte riktigt med om, om app store-recensionerna, och det är inte jag heller. Men um, det är en, en ganska bra. Eh, sammanfattning av i alla fall mina känslor till kommentarer överhuvudtaget eh, min erfarenhet av att ge mig in i, i, eh, i samtal i kommentarsfält på, på bloggar och nästan framförallt eh, på nyhetstidningar det är ju att eh, ja, jag skulle nästan hellre sticka in en i det ögat än <här> att <här> vara med i det samtalet men alltså. eh. Och, och framförallt då Youtube-kommentarer som då Matt kommer i referera till. Oh, det är oh. så tragiskt låg nivå på det där så att det Jag har Matt. sett som mest alltså en handfull insiktsfulla eller smarta Youtube-kommentarer. Liksom. Nu, nu är jag ingen regelbunden, särskilt inte kommentarsurfare på Youtube, men nästan varje gång man tittar ner i det där fältet. Ja. Så står det ju fula saker till någon annan. Som har skrivit någonting innan. <laughs> liksom. Det är ju typ aldrig någon sån här. Nej. Ja nej. inte insiktsfullt. Någonting som. Alltså, det man vill med kommentarer. Är att det ska öka värdet av. Innehållet på sidan. På Och det är ju väldigt sällan det gör det. Yep. Tycker jag. Ja. När jag designade vår hemsida så eh, gjorde jag medvetet val att inte ha kommentarer. Ehm, och och eh, jag kanske ska... Något du för övrigt det Ja. Lite i alla fall. Ja, gjorde. ja. ja. det gjorde. Det behövdes inte så mycket diskussion. Om det <laughs> Nej. Nej. Ehm, på teknologi.se snedsteket reagera så... Eh, Ja, från, från framsidan startsidan så finns det en länk eh, som heter alltså texten man trycker på och klickar på heter delta i samtalet då kommer du till eh, teknologi.se och där står var är kommentarsfältet som rubrik och under rubriken nej vi har inga kommentarsfält i anslutning till våra inlägg och då har jag skrivit så här under där det är lite så där tycker en del. Det handlar om en ovilja att vara transparent enligt andra. Andra hävdar att det i det närmaste är ett brott mot yttrandefriheten. Så här tänker vi. Oftast när vi pratar, skriver eller länkar lägger vi ner en del tid på det och tänker till. Det tar tid. Men handlar det i grunden om respekt för dig som lyssnar och läser. Vår erfarenhet är att en eftertänksamhet vi eftersträvar i vår output- ofta inte är det man får tillbaka som input- i form av kommentarer. Och då kan jag ta en liten paus där i läsandet- och säga att vi har ju båda haft bloggar i- ja, några år. Omgångar och år. <laughs> ja, jag tror jag har haft tre. Eh, nej, jag har haft en blogg- men jag har haft tre iterationer, kan man säga. Mm. Av ja, samma. Så att det, det är några års- alltså det är väl- sex års erfarenhet av bloggande som gör att man kan göra den insikten att man får inte tillbaka den tid man lägger ner på att skriva inlägg i form av kommentarer. Framförallt ja. tycker jag det är tydligt när man läser andra bloggar och populära ja. bloggar också att Absolut. väldigt mycket av kommentarsfälten är, är fyllda med nivån som jag nyss refererade till som YouTube-situationen. Liksom. Ja. Ja. Sen fortsätter vi så här. Det handlar inte om att vi inte värderar din åsikt. Tvärtom. Vi, tvärtom vill vi ge dig samma tid i eftertanke som vi själva ger, eller ger oss själva innan vi publicerar saker på vår hemsida. Därför finns det ju högre än reagera för Bla bla bla bla bla bla. Ja, och där så, det där bla bla bla bla Det var att eh, det finns sätt att kontakta oss på. Och de har vi redan rabatterat. Förutom Facebook-sidan som vi aldrig ah, pratar om. Men Nej. det finns en Facebook-sida också. Ah. Ja. Och, det, och det där ligger väldigt mycket i det. Jag blev väldigt provocerad själv. Eh, när jag insåg att en av mina favoritbloggar inte hade kommentarer. Jag hade inte ens tänkt på det. Daring Fireball. Ja, Daring Fireball. Den är fantastiskt välskriven. Och jag blev jätteprovocerad första gången. Det är ett bra tag så nu. Men, men det, när det kom upp och han fick kritik igen för att han då mm. inte, och det har ju kommit mer kritik om det sen, men varför han inte har kommentarer på sin blogg och varför han inte är villig att, att dela lite av sitt utrymme med andra så att säga. Sådär. Mm. Eh, och jag liksom förstod inte alls poängen med det. Liksom hade inte sett eller tänkt på det förut- att man, inte, att man kunde låta bli det. Och det. På ytan tyckte jag även- att det verkade lite själviskt- att inte tillåta andra röster- än sin egen. Mm. Jag tyckte att det, det fanns ett meritvärde i det. I den kritiken. Och på sätt och vis tycker jag det fortfarande också- att um, alltså det finns någonting tilltalande- i, i, i möjligheten- att, att liksom på samma... I, i samband med det som just har skrivits- kunna skriva någonting tänkvärt tillbaka mm. problemet är just att det är inte så verkligheten funkar Nej. och det är ju det någonstans som har gjort att jag själv håller med honom eller håller med om det sättet att se på det hela mm. man, man, man får väldigt mycket arbete också med mm. moderation och sådana saker och, och det, det måste vara värt ansträngningen då mm. i förhållande till den tid man lägger ner på det ja Alltså innehållet måste öka i värde helt enkelt. Ja. Och det är väldigt sällan göra. gör det. Och det är, det, det är väl just det som är, är problematiken att, att det är ju inte så ofta när man ser kommentarstrådar som, som, Nej. som, som och, det finns något värde. Och det här går ju illustrerat på ett väldigt enkelt sätt. För, för ungefär två år sedan så var det en, en man som är känd för att vara ganska otrevlig på många sätt och det är John Cassanta heter den tror jag. Det är han som en av de som står bakom MacHeist, en sån här ja jag tror att några av våra läsare eller lyssnare kanske vet vad det är för någonting men det är en, en typ en tävling som var, tog tre år på raken i januari man skulle lösa en massa problem för att kunna få gratis programvara till Mac och sen fick man köpa en bundle väldigt, väldigt billigt um, alltså man fick programvara kraftigt, kraftigt rabatterat och den här mannen då, Jan han um, jag vet inte om han tycker nog ganska illa om John Gruber, tror jag. Um, de, han och några andra i det mac gänget de lanserade Daring Fireball with Comments. Just det. Um, och ett väldigt bra argument mot Daring Fireball med kommentarer det är Daring Fireball with Comments. För det var, man kan fortfarande komma åt det där. Det finns ett, ett safari-tillägg som man kan komma åt det. Men de la i stort sett upp en identisk version av Darren Firebold. De skrapade innehållet från, hans RSS, från Johns RSS-feed och eh, erbjöd folk att kommentera. Och förutom då att det är ett, ett väldigt tveksamt sätt att behandla någon annans eh, innehåll, så visade det också hur, ja, hur kanske Darren Firebold hade sett ut om det hade. Kommentar. det var ju inget särskilt intelligent. Det var typ John Gruber i dubbel ungefär. John Gruber har fel. mycket Och den typen av, av nivå på kommentarer, den, den behöver man inte liksom. Nej. Det är ganska onöjligt. Just. Ja. Det kan man väl säga. Så det är ett ganska bra argument emot att ha kommentarer. Mm. Det finns fler bra argument mot att ha kommentarer. Ja, jag, jag försöker hitta här har jag mina jobbnoter. Um, Matt Gemmel uh, skrev en artikel när då han skrev den 29 november i år- som heter Comments Off. Um, han um, ger oss fem argument mot att ha kommentarer. Den första är... Att, eh, möjligheten att kommentera det är något som i princip är till för en väldigt, väldigt liten eh, minoritet av de som faktiskt läser din, ditt innehåll eller ett givet innehåll. Det är väldigt få som, eh, som faktiskt kommenterar de som läser. Eh, och det är mycket vanligare att man eh, kontaktar författaren på andra sätt. Eh, Twitter till exempel tror jag blir allt vanligare. Eh, sen jag ska skaffat så är det så jag- i princip kommentera saker jag läser. Eh, ett annat in, eh, argument mot- och det har jag redan varit inne på- det är att det eh, inte- hette det- contribute very much. Det tillför inte, ja, inte så mycket. Precis. Eh, och att kommentera argumentet mot det är att, att det finns kommentarer. Det är någonting som underlättar. Eller eh, att folk liksom snabbt skriver ner några eh, arga tankar. Eh, eller alltså någonting som spelar starkt uttryck vad du tänker. Och du kanske inte ger dig den tid du behöver för att faktiskt tänka efter eh, vad du skulle vilja säga egentligen. Och använder ett språk som du kanske skulle använda om du pratade med fattaren öga mot öga. Eller ens typ i e-post. Um, och det är ju som liksom en, uh, en erfarenhet jag har gjort själv. det är, um, När det gäller vilket språk du använder. Det är um, mitt GTD-program Things. De kallade uh, koden som, som gör det- um, de har väl ungefär i, i tre års tid har de med hjälp av sitt eh, väldigt dåliga sätt att hantera eh, information och eh, kontakt med, med omvärlden. Eh, så ser jag i alla fall väldigt många att de har en väldigt dålig informationsstrategi. De har lyckats bygga upp en, en väldigt stor eh, ilska mot sig. Och den syns verkligen i... Eh, i deras forum, och där har jag tyvärr ryktats med. Eh, och sen har jag faktiskt blivit kontakter av <laughs> att jag de liksom. eh, vill föra ett samtal istället. Och det märker man ju att man, man, man pratar ju inte med dem, eller jag pratar inte med dem på samma sätt som eh, jag om pratar om dem i forumet. Visst. Ja. Och jag står fortfarande bakom allting jag har skrivit om dem i, i forumet. De, ja, men man kan säga saker på olika sätt. Och att det finns kommentarsmöjligheter på hemsidor gör att det blir lätt att faktiskt säga sånt man tycker på ett sätt man inte egentligen tycker om. Fjärde argumentet mot eh, kommentarer är ett, kanske lite kontroversiellt, och det är att kommentarer gör att du kan vara anonym. Och det kan man ju... Det Facebook-kommentarsystemet, som man nu kan installera på sina hemsidor, det är ju ett sätt att försöka komma runt det där med anonymitet. De som... Ja, vi vet ju att man kan komma runt Facebooks... Alltså man kan ju kalla sin annan sak än vad man faktiskt är på Facebook ganska lätt. Men det är ett sätt att försöka komma undan det där med anonymiteten. Anledningen till att det är kontroversiellt det är ju att eh, det finns många som, som eh, tycker att det är viktigt att man ska kunna vara anonym på internet. Eh, och det håller jag med Men jag tycker att det man säger ska man kunna stå för. Och om man väljer att vara anonym så... Så står man inte för det man säger. Om man då skriver någonting eh, otrevligt. Som man inte skulle säga till en person om man står framför dem. Så kan man ju tycka att det är lite svagt att faktiskt vara anonym. För det innebär att man, eh, man, man väljer att, att vara elak utan att faktiskt stå för det. Och det är lite tråkigt. Och femte argumentet då som märker mig för fram mot eh, kommentarer är att det innebär väldigt mycket mer arbete. Ja. I form av spam, i form av eh, kommentarer som är sen, alltså som verkligen egentligen är spam. Alltså onödiga kommentarer och eh, otrevligheter som man inte vill. Kanske, och det är väl här egentligen som John Gruber... Eh, Alltså att Han vill inte att andras innehåll ska finnas på Darren Fireball för att han vill kunna stå bakom allt det som finns på Darren Fireball. Och om det är folk som skriver massa skit på Darren Fireball så eh, måste han ju egentligen börja moderera. Och då har inte han tid att lägga ner innehåll. Eller lägga ner tid på innehållet. Eh, och det gäller ju alla eh, publikationer. Att dåliga kommentarer det innebär att tid från positivt, positivt arbete med innehåll. Ja, precis. Och även om det inte är några dåliga kommentarer så är det inte säkert att det är någonting som han ändå skulle stå bakom och vilja ha på sin hemsida. Nej. Han hade ju ett, um, ett snack med Merlin man på um, uh, vilken... Det var på den här konferensen som är i Aston. Ja, vi, vi borde komma på den. South by Southwest. Ja just det. Precis. Jag kan lägga in den. Um, och där, där säger han faktiskt John Gruber att han vill äga eller Money Man återger någonting som eh, som John Gruber har sagt att han vill äga varenda pixel på sin hemsida mm. Alltså han vill han vill äga innehållet och inte då äga som i faktiskt ägaren utan han vill kunna stå för allt innehåll helt mm. enkelt så, så det stämmer nog det du säger att även om det skulle vara bra en bra kommentar så kanske inte någon vill egentligen stå för någon annans grejer. Ja men det är väl lite, alltså, lite hur man ser på det man gör också ehm, alltså vi, nu känner vi båda till Han John Gruber som driver Dragon Fireball Ganska bra Att, att han, han har väldigt hög han, han, han arbetar väldigt hårt för att ha Hög litterär standard mm. ehm, Och vill, vill liksom Um, han kanske inte säger det rakt ut men, men han talar gärna om sina favoritförfattare och sånt här så att det på något vis, han, han jämför ju nog sig själv med författare mm. och om man tänker utifrån det perspektivet, då blir det inte så märkligt att inte ha kommentarer för du, nog 17 skulle du inte vilja ha kommentarer i din bok liksom. <skratt> Nej. <skratt> Nej Nej, verkligen inte Lite så, ja så men Det har ju väldigt mycket mer att göra på att göra med hur man ser på sitt eget innehåll än hur man ser på eh, kommentarer. Egentligen. alltså det, det, det, ja, det är väl både och va? Ja, jo. Just. Det är det. Men det är liksom... Vet, avstampet kanske är mer i att eh, han, han ser på sig själv som författare, inte som bloggare. Mm. Eh, men det tänker jag också och förlåt, Nej, kör på. Det tänker jag också väldigt mycket när det gäller våran teoknologi.se-sida, att det man möter när man kommer dit, det är vi, liksom. Ja. Det är vi rakt igenom. Det är bara att klicka runt, det bara att plocka, läsa, lyssna. Gråta. Ja, <laughs> precis. Man, man får ha vilka reaktioner man vill. Men, ja. men det som finns där, det är vi, liksom. Mm. Det är det vi gör och så. Eh, och sen är vi jätteintresserade av dialog i det att andra säger vad de tycker. Men det behöver man ju inte säga på våran sida. Det kan man Nej. säga på sin egen sida. Eh, och pinga oss på Twitter om inte vi har uppfattat det på något annat sätt. Liksom. Mm. Eh, och jag, ja Du var på väg med något annat där eller? Ja det var jag. Men jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Då fortsätter jag. Gör det. <laughs> för, för du läste igenom de här med ett Och eh, han det, det första var det här med att det är väldigt få människor som faktiskt tar sig tiden att eh, av de som läser så är det väldigt få som tar sig tiden att skriva en kommentar. Mm. Eh, och han lyfter särskilt fram att när man nämner folk eh, alltså på Twitter då eh, och liksom i, i anslutning till. Till blogginlägg och så. Så tycker han att det är minst tre gånger så ofta som någon skriver en kommentar i så fall. Ja. Eh, och, och sen tycker jag det är intressant i förhållande till det som var hans punkt nummer fyra. Nämligen att, att kommentarer tenderar att tillåta anonymitet. Mm. Jag tror att det där är, är just en bra kontrast mot Twitter. För när du skriver på Twitter. Det handlar inte bara om att folk vet vem du är. Utan det handlar ju också om den publik du talar mm. till själv, liksom. Ja. Om jag, om jag skriver på Twitter, det här är en jättebra artikel, eh, dagens skratt eller något sånt här. Ja. Och så länkar jag till en artikel då. Då, då jag talar ju till mina läsare då. Mm. Eh, samtidigt som det blir en kommentar till det någon annan har gjort. Mm. Alltså på ett sätt är man bygger ju en persona på något sätt eller identitet med alltså det man säger på något sätt. Och eh, det känns också som att det man väljer att säga på Twitter, det är ju sånt som andra ser, såklart. Och om jag börjar skriva elaka saker till andra, eh, alltså som kommentarer på andras artiklar så reflekterar det ju på min persona, min identitet- på ett negativt sätt. Så att det där är anonymiteten på något sätt... Eh, eh, Självjusterande. Eh, alltså även om man kan vara anonym på Twitter... Så vill man ju ändå kanske framstå som en, en hyfsat schysst människa. På något sätt, I förhållande till dem som följer den. Det vill man ju inte vara elak. Nej men precis. Och... <laughs> ja men Det är lite som kontrasten att skriva på forumet på Cultured Code och sen ja. när de helt plötsligt hörde av sig till dig. Ja. Um, och det hade ju jag för hört av mig till dem på e-post också. Ja, ska det skulle ju tilläggas. Men, ja. äh, det jo, blir, men det blir annan... ändå en skillnad. Ja, ett ja, det blir ett annat samtal. Vi skulle kunna samtala faktiskt. Alltså om informationsstrategier skulle vara intressant. Ja. Just utifrån Cultured Code och OmniFocus <laughs> de är väldigt olika sätt att se på det, men det är ett annat avsnitt vi borde lägga det så, är det bordet lagt det är ett framtida ärende ja. <laughs> Precis. Jag har ju då, eller vi har ju nu lagt upp en artikel också ja. som jag har översatt från engelska, det har jag alltså inte skrivit än utan det är en essä av en man som heter Paul Graham han var med och startade Yahoo, sant jag är inte en aning jag för mig det är han från början gjorde och så blev han då sjukt rik på det och efter det är han en investerare i Silicon Valley mm. ehm, så ehm, och han skriver en del väldigt insiktsfulla saker på nätet ehm, och jag har nu övers eller inte nu det är tre år sedan <laughs> översatt, mm. tre och ett halvt år sedan översatt ehm, han skrev det här i mars 2008 och jag översatte den månad efter och det handlar om hur man är oense. Och han inleder med att skriva om just att webben förändrar skrivandet till en konversation. Mm. Eh, att tidigare var det att ja, författare skrev och läsare läste och så vidare. Men nu så kan man föra diskussioner. Och även om man inte eh, kan då hos oss föra diskussionen i en kommentarstråd. Så kan man fortfarande skriva på sin egna blogg eller i Twitter eller någon eller, mm. ja, Man kan vara med i samtal på många olika sätt på nätet idag liksom. Och det tenderar också då att visa upp ännu mer av att människor inte håller med varandra mm. om olika saker. Och vad han försöker göra här är att bygga en slags oenighetshierarki där man helst vill befinna sig så högt på den som möjligt. Då. Ja. Så oenighetshierarki och då finns det från noll till sex på den. den, det den noll är grått och, och sex är stormannen. Ja men lite så, lite ja. så. Eh, Nollan är utskällning liksom. mm. Grymt eh, Du är en idiot liksom Författaren ja. är uppblåst amatör Vilket det egentligen är att säga att någon är en idiot Förutom att man säger det lite snällare ja. eh, Och nivå ett Sen då är Ad hominem Det är naturligt att han säger så Han är ju sån och sån eh, ja. Nivå två Svara på eller i tonläge jag kan inte förstå hur den här personen avfärdar det här på ett så överlägset sätt. Mm. Till exempel. Och nivå tre är motsägelse dementi. Jag kan inte förstå hur den här personen avfärdar det här på ett så överlägset sätt. Det här är ju faktiskt eh, ja, legitim vetenskaplig teori eller vad det nu är. Mm. Och sen kommer då nivå fyra, och det är då det börjar bli lite intressant, för då, då helt plötsligt då då kommer man med motargument då. Eh, och det, det är ju inte så, så dumt, för motargument kan ju faktiskt bevisa någonting. Eh, risken dock är att motargumentet riktas mot något aningen annat än det som argumentet från början egentligen sa- mm. Det är inte så vanligt och det tror jag vi alla har varit med om i, i, i diskussioner. Och så att man, man diskuterar passionerat om någonting och egentligen så debaterar man lite olika saker. Och egentligen kanske mm. man till och med är överens med den andra personen. Men uh -huh. i och med att man inte riktigt är, är klar över vad det är man faktiskt diskuterar så blir det inte så tydligt. Liksom. Uh -huh. Men det är ändå bättre än de lägre nivåerna. Nivå fem är vederläggning och det är en övertygande form av oenighet. För den, men den kräver också mycket arbete för då handlar det också om att man ska försöka förstå vad den andra eh, har sagt. Så man behöver citera dem och man behöver hitta bevis för det som man håller med om eller tycker är fel eh, och trycka på det. Men, men eh, det är inte säkert att en vederläggning, eller det är inte säkert att bara för att man citerar att man då vederlägger någon. Eller eh. kanske vederlägger citatet men det... Ja, precis. Man kan, ju, ja. man kan ju missrepresentera den andra personen ja. otroligt illa. Eller bygga en stråman utifrån en citat som kanske inte reflekterar helheten. Precis. Och det är därför vederläggningen inte är högsta formen heller. Utan att risken är väldigt stor att du eh, gör en liksom mm. eh, Och då finns då den översta nivån. Och den kan man då nästan gissa nu i det här laget. Då. Eh, det handlar nämligen om att vederlägga huvudpoängen- med, med det som den man inte håller med om har sagt då. Eh, och, och där handlar det till exempel då om att, red, alltså att redogöra för hur man har uppfattat att den andra personen ja. säger. Att försöka göra en bra redogörelse för det faktiska argumentet som den andra personen gör. Mm. Och sen svara på det. Mm. Eh, då det. Då har man nått högsta nivån av oenighet så att säga. Man gör en takedown. Ja, precis. Med en det är kul. Ja, och tyvärr är det ju så att när vi börjar titta på nätet, Youtube och andra ställen, så hittar vi väldigt fort eh, eh, kommentarer som, som framförallt befinner sig på de här lägsta nivåerna. Mm. Med utskällning och ad hominem. Ja. Framförallt kanske. Mm. Men även det här indignerade... Jag kan inte förstå hur, hur den här personen säger mm. saker på det här sättet. Vi säger känsliga Ja, precis. Man svarar på hur man, hur man, hur man liksom upplevde det man läste. Mm. Och det är, det är inte irrelevant. Att man kan uppleva någonting på ett visst sätt. Men det är inte intressant, kanske, i sammanhanget. Det är i alla fall inte ett svar på Nej. själva frå alltså på själva påståendet som personen har sagt Nej. däremot kan ju det vara en relevant diskussion alltså mm. hur man att, pratar helt enkelt att man överlag uppfattar en viss person som väldigt avfärdande mm. och nedlåtande det kan, ju mm. vara, det kan ju vara ett väldigt viktigt ämne att prata om Absolut. men det är ju också ett eget ämne då då är inte det samma sak som, som det som den diskuterade så att säga. Nej. de får inte blandas ihop det där, det där är en otroligt aktuell essä, fortfarande tycker jag. Mm. Och därför så ligger det nu på teoknologi. Ja. Um, och jag skulle bara önska att um, miljoner och miljoner människor i världen läste den essäen då på engelska, inte minst, som den är skriven på från början. Mm. Tog det till sig och gjorde lite skillnad. <laughs> Skaffa den blogg. Ja, precis. Nej, men nätet har ju på något vis både det bästa, har mycket av det, både det bästa och det allra sämsta hos människan. Ja. Liksom. Och det är en saker sak också som eh, alltså insikten att eh, man läser när jag läser mycket skräp på internet. alltså Den har jag nästan gjort i, i samband med <laughs> liksom att man läser kommentarer på saker. För menar, ofta känns det känns ofta som att det finns någon slags samband mellan innehåll och kommentarer alltså att innehåll av lägre kvalitet kanske lockar till sig kommentarer också av lite lägre kvalitet så om man tittar på det jag läser alltså historiken i, i Google Reader om man liksom försöker tänka efter vad man har slutat följa så är det ju alltså, i väldigt hög grad just nu bloggar och tidskrifter utan kommentarer jag läser det är lite intressant Ja, det finns, det kan nog finnas ett samband även om man nog inte ska lägga för mycket krut på det liksom Nej. Eller, Och sen tror jag det här har, det här har ju mycket med, alltså med verkligheten utanför internet delen av verkligheten mm. att göra också eh, hur, hur står vi ut i samband när vi, i situationer när vi är med andra människor, rent fysiskt ja. med, med oenighet Hur klarar vi av det hur hanterar vi det där tycker jag ju gruppdynamiken är väldigt intressant i det mm. sammanhanget. Och hur, hur man i, i tidigare stadium kan uppfatta oenighet som ett stort hot mot gruppen. Mm. Teknologi nummer fem. Ja, lyssna gärna. Mm. Precis, lyssna gärna på den om gruppdynamik. Där oenighet blir, blir ett hot mot gruppen som sådan. Medan, medan när du kommer upp i, i stadion fyra som är den mogna gruppen som jobbar tillsammans då då blir oenighet, alltså konflikt, inte ett hot mot gruppen- utan istället en möjlighet att utvecklas och att gå vidare. Mm. Och det är också väldigt intressant hur, alltså rent gruppdynamiskt sett- hur vi fungerar i relation till varandra när det gäller den här typen av saker. Att när vi tenderar att falla längre ner på oenighetshierarkin- liksom så kan det också avspegla någonting om hur bekväma eller inte- vi är mm. i ett visst sammanhang och hur väl vi fungerar tillsammans mm. och det är också med oss alltså, som enskilda individer att göra också alltså hur vi eh, reagerar på, på kritik och på eh, alltså, oenighet mm. så att eh, hur vi väljer att ta emot kritik säger ganska mycket om vilka vi är Ja. Mm. Alltså, inte så att... Alltså, kritik ska ju inte rinna av en såklart. Men man kan lägga o... olika mycket vikt vid den. Men den här hierarkin då, den är ju ett väldigt bra sätt att, att värdera kritik på. Absolut. Och, alltså, och... Försök någon vederlägga din huvudpoäng så kanske man ska lyssna. Ja, Precis. Är det så att folk grymtar åt den och håller i en, i, en, i en klubba som de släper efter sig på marken så är det man har en grått människa. <laughs> man behöver inte lista så mycket. Man kan, man kan visa dem ett hjul och så, så får de springa efter det. Man kan tända en tändsticka så blir man bra. <laughs> ja. <laughs> ja. Men på något vis så ligger det mycket i det. Och jag tänker också att om man själv håller sig på högre nivå där Om mm. man befinner sig på, på, på nivå 6 alltså att vd lägger huvudpoängen Mm. även när det gäller att ta emot kritik fast det där kan i för sig bli att man blir väldigt defensiv men min poäng är lite den att att, att värdera kritiken man får alltså att, att försöka förstå vad det är för någonting mm. ett bra sätt att ta emot kritik på är ju att i, i all öppenhet och ärlighet då svara den som heter kritiken och säga jag uppfattar det som att du menar så här mm. att eh, när jag säger så här då känner du att jag trampar på dig då ger man den som gav kritiken en chans att svara om det var så den menar eller inte mm. eh, och då kan man också på ett annat sätt självprocessa det sen, för då vet man att man har tagit emot det rätt ja. eh, och sen kan man då fundera på vad det här är för, för någonting i mm. relation till den jag själv är eh, kan det ha varit ett missförstånd, kan det vara någonting som jag faktiskt gjorde fel mm. eh, Ibland så är ju kritik inte negativ. Alltså feedback kan ju också vara positiv sort. Och då kan det ju vara ett beteende som man vill förstärka. Ja. Lika gärna. Så att det um, Ja. Att just det här att, att ta, sig, ta sig i kragen och se till att först, försöka förstå vad den andra människan säger är ju att i väldigt hög grad bidrar till att försöka höja nivån överlag. Mm. Och inte skriva, ja. ja. skriva hatiskt eller svara på samma låga nivå. Ja. Och just det här med att ge sig tid också. Mm. Eh. Mm. Det, det är lätt att bli medlurad ja. i, i tonfallet och i en viss typ av retorik och sådana mm. saker... Jag har diskuterat mycket på nätet. Särskilt när jag var yngre. Inte minst på Lunarstorn när det gäller kristentro och sådana här saker. Jag lade ganska mycket tid på det. Eh, tidvis. Och lärde mig den hårda vägen också. Av att lägga mycket tid på det. Mm. Eh, en del av mig själv. <laughs> och sådär. Eh, och jag är inte på något vis färdig med det där. Men, men jag, jag gjorde ändå en sak som, som, var, som jag gillade. <laughs> För om det var ett år sedan eller mer, det var en person som som jag av någon anledning följde på Twitter eh, som, som eh, länkade till sin blogg och det var något om kristendomen och så läste jag det och då var det väldigt osakligt och eh, sådär nyatist, hatist som det ibland kan vara. Mm. Eh, så då svarade jag väldigt sakligt på det. Nu minns jag inte längre ämnet i frågan men jag svarade väldigt sakligt på det. Fick något eh, ännu mer nedlåtande då, som var riktat mot mig. Eh, och då svarade jag en sista gång. Jag tror, det var två, jag tror det var två svar jag skrev totalt. Mm. Det kan ha varit tre, men då, då svarade jag sista gången Så det här är det sista jag skriver, för nivån här är för låg. Liksom, vi kan inte diskutera utan det här är... Ja, så. Mm. Eh, och, och nu skriver jag mest det här bara för att jag vill klara vad jag, vad jag menade. Mm. Liksom. Och så gjorde jag det. Och sen var jag klar med det, och sen så, så avföljde jag personen och, och ja, struntade i det hela. liksom. Sen dröjde mm. det inte mer än någon, en dag eller något. Då var det en snubbe som som hade leta upp mig på Facebook. För det var alltså inte ett kommentarsfält med Facebook-inlogg. Utan det här var liksom att jag hade ju skrivit vad jag hette liksom. Mm. Så, och det är inte så svårt att hitta mig. Eftersom det inte finns någon andra som heter David Silverkors jag. Mm. Så då sökte han på mig på Facebook och hittade mig där. Och skrev ett meddelande till mig där han frågade mig. Eh, just utifrån den diskussionen så skrev han. Jag såg att du hade svarat där och jag tyckte att du hade en bra ton och sådär. Så jag undrar, skulle du kunna... För jag undrar över några saker... Mm. Skulle du kunna berätta för mig hur, hur man tänker i kyrkan kring det här och det här? Liksom? Mm. Och så ja, så fick jag en, en jättebra, jättebra möjlighet att liksom, svara på ett bra sätt om vad det nu var för någonting. Liksom. Mm. Um, det är ett sätt att få lyfta upp mig själv som en otroligt fin människa. Som... <laughs> och så du bygger en eh, handgubbe. <laughs> <laughs> Precis, jag bara ber om att bli... En... <laughs> Uppeldad liksom ja. <laughs> Nej men alltså Likt djävul ja, i ja. Ähm, alltså, Min poäng är liksom Egentligen inte så mycket att lyfta upp mig själv Utan jag tror att vi, vi jag tror Både du och våra lyssnare Kan komma på situationer när, när ni själva har gjort liknande saker ja. äh, När man själv har valt Medvetet fast man egentligen Blir provocerad att inte svara på den nivån- utan att- eh, kanske resa sig upp- bara gå och andas lite grann- och sen komma tillbaka <går> till datorn igen- och sätta sig lugn- och mm. se vad är det egentligen som sägs här- och svara mm. på det- eh, och inte på det hatiska- tråkiga tonfallet- eller vad det nu är för någonting. Mm. Eh, och då kommer man ju längre. Sen kanske det inte är så ofta- mig har det ju i alla fall aldrig hänt någon annan gång- eh, så här konkret- att, mitt, att, att när jag väl har gjort det här ansträngt mig väldigt mycket då och, och, och verkligen för att hålla en god ton fast jag känner godlust att inte göra det. Det har ju inte hänt mig förut att någon har hört av sig sedan på grund av det. För att få svar på någonting. Men, men jag tycker ändå att det var en inspirerande historia just i det. Mm. Att, att det är värt att göra så. och inte annat så, så kommer ju folk lägga märke till det även om de inte hör av sig på Facebook och undrar någonting sen. Liksom. Mm. Så du skapar ett mervärde alltså för en annan människa genom att bete dig hyfsat. Ja, det gör man. Och då, då blir ju kommentaren... Ibland kan den då kanske vara mer värd än vad själva inlägget är i det fallet. Då. Ja. Och eh... andra sidan Men... kunde man ha skrivit det på sin egen blogg. Ja, jag skulle precis säga det. att det, Där det visar sig svaghet med kommentarer för att en författare kan faktiskt delita. Eller alltså, ta bort kommentarer. Och det är ju händer ju också. Alltså på bloggarna blogg ser man ju ofta, tycker jag, på en del av de teologibloggarna jag följer att folk liksom tar bort kommentarer. Och då förstörs ju liksom samtalet på något sätt. Ja, man, kan, det, man kan inte följa tråden längre. Det gör det väldigt svårt. Det gör det väldigt svårt då att hantera och svårt att veta vad, vad får vara kvar och får inte vara kvar. Då. Mm. Det blir en slags godtycklighet i det hela. Starta en egen blogg och skriva vad du vill så kan ingen säga något Ja, yes. det denna att tänka jag efter är inte helt fel. <laughs> Och inte Nej. så lätt heller, faktiskt. Nej. Så. Särskilt före, det är viktigt att få säga det nu- för att balansera mig själv här när jag har upplevt mig själv alldeles nyss. <laughs> ja. Nej, men det är, det, det är ju så. Det är ju väldigt ofta så, som man säger saker på, på inspiration. <laughs> ja, Och det problemet är att det man läser om på internet- eller i allmänhet, det man, det man tar in, det är ju så ofta saker man brinner för och faktiskt känner, alltså, har känslor för. Ja. Och det gör ju att eh, ja, man kanske äldrar upp sig onödigt mycket. Ja, men precis. Ofta eh, har ofta sagt att de två saker ni jag är allergisk mot är Android och, eh, och dålig teologi. <laughs> eh, det är två saker som kan äldra upp mig så mycket som det Ja. utan då världsordet är sådär som verkligen spelar roll menar precis som, ja, Precis. Jo. Ja. Nej, men alltså, det ligger mycket i det men jag tänker också i, i relationerna man har att, att det kanske inte händer lika ofta men, men, men det är klart att folk säger saker som kan trigga en och det där är ju ganska mm. bra att lära känna och, och förstå mm. sig själv vad, vad är det som triggar mig och vad är det sådär mm. och reflektera lite över det eh, att man måste ju inte man måste ju inte vara lika elak tillbaka, även Nej. om man kommer vinna diskussionen för att man har en poäng ja. och driva hem, utan man kan faktiskt göra det på ett bättre sätt och därmed eh, föregå med gott exempel liksom. ja. men det intressanta är, tycker jag, hur vi egentligen alltså, eh, ja, men det, det du gjorde eh, i den där kommentarssituationen med någon kyrklig fråga det är alltså ditt goda exempel på hur bra du är eh, <laughs> Hur, hur vi väljer att reflektera äh, äh, över situationer där vi märker att vi äh, väljer att kommentera på ett visst sätt. Det är ju utmärkta möjligheter för oss att faktiskt fundera över vår egen karaktär. Mm. Äh, det kanske du sa. Jag kommer inte alls ihåg faktiskt. Nej, inte men, riktigt så. Nej, men alltså... Äh, att... Äh, att vara medveten om hur vi, hur vi pratar och hur vi eh, skriver. Alltså det här med medvetenheten om, om hur vi eh, uppfattas av andra. Det alltså tänker ofta man märker. Alltså jag menar i, nu för tiden kanske inte jag är så där väldigt eldig när det gäller det som jag kanske ofta är eldig om. Men när man i situationen kan, kan liksom på något sätt ställa sig utanför sig själv och se på sig själv och se hur patetisk man kan bli. Det är ju det är tillfällen att, att fundera över varför man blir känner sig indignerad eller, eller förämpad eller vad det nu bara bara Varför känner jag att jag har behov av att få spy ut mina åsikter eh, i det här forumet? alltså vad vinner jag på x exact. och ofta ser är det ju så att man faktiskt förlorar ganska mycket till ansikte alltså man, ja, man framstår som någon man kanske inte vill vara men som man givetvis är till viss del ja. tyvärr ja, i alla fall i stund jag mörjer det Ja men det är så eh, jag tror att, att det är utslag av vilka vi är. Mm. Alltså det det munnen säger är det egentligen helt av sig Jesus så det ligger mycket i det. Och det innebär inte att vi inte ska, att vi ska sluta prata eller visa våra känslor, det är inte det det handlar om utan det handlar om att våra känslor och våra ord är utslag av våra personer. Ja. Och det handlar ju då om att vad, vad vill jag vara för människa? Vad vill jag ge ah. uttryck för? Ah. Hur vill jag behandla andra människor? Hur ser ah. jag på andra människor? Framförallt är det ju det. Ah. Vilka värderingar har jag? För det är ju de som leder till hur jag beter mig. Och hur jag betraktar mig med människor. Mm. Ser jag ner på den medmänniskan som jag har argumentation med, jag ser jag den som mindre intelligent, som mindre kunnig, då är ju risken väldigt stor att man blir nedlåtande. Ja. Men om man ser medmänniskan som lika värdefull som en själv att den, den nog vet en hel del mm. och att den framförallt inte är dum mm. då blir det väldigt stor skillnad i bemötande. Det där snackar faktiskt Merlin Man om i det här South, South by Southwest snacket som han och Jumbo hade att jag tror att han säger så här att den är större som har hjälpt mig i mitt liv det är att börja tänka mig att andra människor är smarta när vad jag är <här> det ligger nog ganska mycket i det alltså att, att, att helt enkelt tänka att andra människor faktiskt kan vara smartare och duktigare än vad jag är ja. och inte på ett självnedlåtande sätt utan ett, det har ju också att göra med Seven Habits. Jag vet inte vilken av, av vanorna det är. Men just det här med att, att lära känna någons åsikt före man. Det är hur, hur det redan säger. Ja, men precis. precis. Alltså att, att, att förstå innan man. Ja, det ja, är självförstådd. Exakt. Mm. Det var som någon sa. Var det du här på teknologi eller var det någon annanstans jag hörde det? Om att det kan ju också vara det var ganska provocerande tyckte jag men att, att någonstans börja tänka att eh, den man möter är mer intressant än vad jag själv är mm. Mm. det är också så där, lite nej minns ja. <laughs> eller ja. Ja. ja och om inte annat så är det ett väldigt bra tillfälle, tillfälle att öva på att vara en aktiv lyssnare <laughs> vad sa du det, det är om inte annat ett bra tillfälle att öva på att vara en aktiv lyssnare, Herr Turfilm. Jag har hört vad du sa. Nej, <laughs> lyssna inte. <hå>, vad roligt. Ja, jättekul. Jag tror vi måste Bro, börja avrunda. Tycker för... du inte att jag är intressant? Eller? Vad säger du? Tycker du inte att jag är rolig? Intressant. Sa <håll> <håll> <håll> Så sagt, jag tror att vi ska börja avrunda. <håll> ja. Ska vi. Alltså, klockan är tio ett. Ja, den är ju. Därför så tror jag det är dags att avrunda. Mm. För både våra lyssnares och vår egen skull denna vecka. Mm. Vi kom igång mycket senare än vad vi hade tänkt. Mm, och det är så. mitt fel. Lite, men inte bara. Det är faktiskt eh, eh, vår uppvärmning som vi inte spelar in, vilket är lika så väl. Men den kan vara ganska lång ibland. Mm. Så därför blir det väldigt sent på söndagkvällen Emellanåt oh. Men nu får vi tacka för den här veckan Det här var avsnitt 10 Vi firade med ett lite flummigare Och mm. um, Ja Lite annan ton tror jag <skratt> <skratt> Vi får väl höra vad våra lyssnare säger Eller vår lyssnare Ja precis, mm. precis. Vad han säger Yes men det känns så kul vi kommer behöva ta lite uppehåll här vid jul antagligen, men, men det ja. märker vi om inte annat. Och vi ska försöka kommunicera det så mm. långt vi vet om det. Men vi, vi räknar ju med att höras nästa vecka. Absolut. Äm... Jag väntar jag måste kolla min kalender. Vi hade något. Jag får datum idag, femte. Ni är det femte, så är det är tolfte. Nej, det är fjärde. Nu är det femte, men i söndags igår. Men just det, det är det ju elfte på söndag då. Ja. Nej, jag har ingenting. Det var näst, nästa helgen. Just mm. Ja, nej men så att vi, vi räknar iskallt med att uh, höras igen. Ja. På söndag den tredje. Och kanske är då Kristoffer Skogål med nästa vecka. Mm. Det vore kul. Det vore kul. Ja. Oh. Yes. Vet inte, ska vi räcka ut en hand till våra lyssnare och fråga om någon vill vara gäst? Varför inte? Ja. Känner du att du vill bidra till samtalet och vill vara med och prata så hör av dig på något hör, sätt Hör av dig, berätta vem du är och vad du vill prata om ja. Det känns som ganska bra början för ett, ja. för, för ett samtal mm. Absolut Tack för i kväll Tack för i kväll, vi Tack. hörs, hej då hej.